17 жовтня. Скоро почнеться. Сьогодні народиться молодик. Сила зростатиме аж до 31-го, коли сягне повноти. Це збіг, який збирає нас докупи. Щойно почнеться зростання, ми почнемо свою роботу, яка розділяє нас на табори. На нас чекають цікаві дні, адже за днями гравців стане ясно, відчиняють вони чи зачиняють. Прояв співпраці минулої ночі цілком, можливо, був останній. Джеку треба було на кладовище по кілька останніх інгредієнтів. Він вибрав далекий відлюдний цвинтар, який ми вже якось відвідували. Господар їхав верхи, везучи лопату і потайний ліхтар, а я тюпав поруч. Він прив'язав коня серед якихось дерев біля кладовища і рушив далі пішки. Ніч, зрозуміло, була дуже темна, але за допомогою ліхтаря ми швидко знайшли досить усамітнену ділянку свіжо розритої землі. Джек негайно взявся до роботи, а я пішов чатувати. Як на жовтень, вечір був приємно м'який. Ширяли кажани, сяяли зорі. Почулися далекі кроки, але йшли не до нас, тож підстав для тривоги я не побачив. Патрулював нашу діляночку, я майже не дбало. За якийсь час щось величезне промайнуло на горі, знижуючись. То воно ні сіло поруч із нами, ні вирухнулося в наш бік. Трохи згодом щось таке саме велике знизилося в нашому місті і теж не поривалося в наш бік. Я пильнував, не знімаючи гвалту. Ще пізніше я почув, як стежиною проскакали на конях, злізли і рушили пішки. Потім зупинився репучий віз. Я почув, як його поставили на гальмо. З кількох віддалених місць до мене долинули стишені голоси. Від цієї всієї метушні мені стало ніяково. Я збільшив радіус патрулювання. Прислухавшись, я багато звідки чув, як працюють лопатами. «А я тебе пам'ятаю», – пролунав трохи знайомий голос. «Ти, як і я, чатовий, зубати отой!» Це саме робив обхід цвинтарний собака. «Добрий вечір», – привітався я. «Так, пригадую, щось утраптом життя завирувало». «Аж занадто», – відповів пес. «Не впевнений, що мені варто підіймати тривогу, можуть задавити числом». Зрештою, тут самі мертвяки, то чи їм не байдуже. Ці не скаржитимуться. Що старіший я стаю, то консервативнішим почуваюся. Не тягне мене вже на подвиги. Та хотілося б, щоб усі гості акуратненько позакопували свої ями. Може, перекажеш їм? Не впевнений. Я не знаю, хто де коперсається. У нас же там не якась там провспілка зі статутом і правилами. Ми, звичайно, робимо своє якмога результативніше і ушиваємось. Добре було, якби ви прибрали за собою. Мені менше клопоту. Боюся, що говорити можу лише за свого господаря. Але він, звичайно, і так дуже охайно до цього ставиться. Може, з іншими сам побалакаєш. Я, мабуть, не заважатим, але шкода. Ми ще трохи пройшлися разом. Згодом з-за пагорба пролунав голос, схожий на Маккебів. Дідько, мені треба ліве стегно, а в цього його катма. Ліве стегно, кажеш? Прорипів поруч старечий голос, можливо, овеню. — От саме має тут одне зайве. А печінки в тебе немає, мені треба. — Легко перевірити! — була відповідь. — Хвилинку є, Міняймося. А вже ж, лови! Щось майнуло в повітрі, а далі з тріскотом покотилося з пагорба. Хтось заметушився. — Годиться! Тримай печінку! Вище на схилі щось ляпнуло, Хтось пробурмотів: Зловив! Агов! Озвалася лівіша жінка. Коли вже мова про таке черепа не знайдеться? Чому ж ні? відповів другий чоловік. Що даси? А що треба? Пальці. Гаразд. Зв'яжу їх до купи мотузочкою. Лови череп. «Є! чекай, зараз кину твоє. А чи немає хтось з зламаних хребців повішенника? спитав низький чоловічий голос. З угорським акцентом десь далі праворуч. За хвилину панувало мовчання, тоді хтось гукнув. Тут є якісь потовчені, але як це з ним сталося, хто зна? Може, згодяться, чи не дасти їх сюди? Щось біле, торокотливе промайнуло в зоряному сяєві. Так, вони мені підходять. Чого хочете навзамін? Бери задарма, я вже все, добраніч. Почулися звуки хвапливих кроків, що віддалялися. «Бачиш, – сказав старий пес, – він не зарив яму. Мені прикро. Я всю ніч кидатому землю. На жаль, я не можу допомогти. Маю власну роботу». «Кому очі? – гукнули в темряві. «Мені! – розповіли з російським акцентом. – Одно, будь ласка! – А мені б друге! – додав шляхетний голос з протилежного боку. «А чи в когось із вас знайдеться пара коливних ребер або нирок?» «Нирки в мене!» – озвався новий голос. «А мені потрібен надколінок!» «Що це?» «Колінна кістка!» «Он як? Без проблем!» Виходячи звідти, ми проминули кволого на вигляд білобородого чолов'ягу, який, спершись на лопату, куняв біля брами. На перший погляд можна було б повірити, що це гробокоп вийшов подихати нічним повітрям але пахнув він великим детективом і навряд чи дримав. Очевидно, хтось забагато набовкав прилюдно. Джек закутався, і ми прослизнули повз. Тіні серед тіней. Отже, роботу свою ми зробили швидко, навтіху всім, за винятком утомленого пса. Такі моменти трапляються рідко. Такі моменти швидко минають, але згодом вони незмінно тішать око, упіймані, обміряні і вивижені в хоромах пам'яті де в лиху годину можна знайти розраду перед хитким полум'єм вогнища. Перепрошую, молодик, кажуть, настроює на роздуми. Пора робити обхід, потім ще трохи поволокти.